У вологих підземних тунелях на найнижчому рівні невидної академії, куди один за одним спускалися голови восьми магічних орденів, слабко блимало світло смолоскипів. Принаймні тут прохолодніше, сказав хтось із них. Нам не слід тут перебувати. Траймон, який йшов попереду з групи, промовчав. Проте він напружено думав. Він думав про пляшку олії, запхану за пояс, і про вісім ключів, що несли чарівники. Вісім ключів, котрі відімкнуть вісім замків, що втримують октаву прикутою ланцюгами до пупітра. Він думав і про те, що старі чарівники, які відчували, що магія потрохи розсіюється, зайняті власними клопотами і, мабуть, менш пильні, ніж мали б. Він також думав про те, що через кілька хвилин октава наймогутніше скупчення чарів на диску опиниться у нього в руках. Незважаючи на прохолоду в тунелі, він почав пітніти. Вони підійшли до окантоних свинцем дверей, монтованих у камінь. Траймон взяв масивний ключ. Добротний, справний залізний ключ, не те, що оті фігурні і незручні, якими відімкнуть октаву. Бризнув на замок трохи олії, вставив ключа й повернув. Зі скрипом протесту замок відімкнувся. – Чи всі ми налаштовані рішуче? – запитав Траймон. Поміж чарівників почулося невиразне ствердне бурмотіння. Він штовхнув двері. Їм в обличчя вдарила тепла хвиля затхлого і ледь маслянистого повітря. Довкола чутно було пронизливе і неприємне цукотіння. Кожен ніс, ніготь і борода дрібненько залисніли октариновими іскорками. Чарівники, низько схиливши голови проти стихійного шаленства магії, що віяли з кімнати, посунули вперед. Напівпроявлені сутності, хихочучи, кружляли довкола них, а страхітливі мешканці підземельних вимірів постійно намацували тим, що могло б вважатися пальцями, лише тому, що ним закінчувалися їхні руки. Незахищену шпарину в освітлене вогнями коло що вважалося розумним і впорядкованим Всесвітом. Навіть у цей далеко не найкращий для усіх магічних створінь час, навіть у кімнаті, навмисно задуманій для того, щоб гасити усі магічні вібрації, Октава потріскувала від чарів. У смолоскипах практично не було потреби. Октава наповнювала приміщення м'яким тьмяним світлом, яке по суті було не світлом, а чимось йому протилежним. Темрява – не протилежність світла, а тільки його відсутність, а те, що випромінювала ця книга, було тим світлом, що лежить по інший бік темряви – химерним сяйвом. Воно було звичайно собі пурпурового кольору. Як вже говорилося раніше – Октава була прикута ланцюгами до пюпітра, вирізбленого у формі, що трохи нагадував птаха, трохи рептилію, і до того ж здавався напрочуд живим. Два блискучі ока спостерігали за чарівниками із затаєною ненавистю. «Я бачив, як вона поворухнулася, поділився тривогою один з них. «Ми у безпеці, якщо не чіпатимемо книгу», – сказав Траймон. Він виняв з-за пояса з горток паперу і розгорнув його. «Принесіть сюди отой смолоскип», – наказав він, – «і загасіть цигарки». Він чекав, що їхня ображена гордість вибухне гнівом, та цього не сталося. Натомість приструнчені маги тремтячими пальцями Чемно вийняли з рота недопалки і кинули їх на долівку. Траймон торжествував. «Отже, – подумав собі він, – вони роблять те, що я кажу. Можливо, лише зараз, але і це вже добре». Він вдивився у письмо давно померлого чарівника. «Ну, гаразд!» – сказав він. – Спробуємо. – Щоб заспокоїти його, цю сутворінь, цепто хранителя. принув через один з мостів, що з'єднував морпорк з Анком. Внизу під ним ріка, що за кращих часів була повновода, Тепер текла тоненьким паруючим потічком. Міст під їхніми ногами небезпечно розхитувався. Димні брижі пробігали поверхнею того, що колись було річкою. З даху сусіднього будинку злетіло кілька шматків черепиці. «Що то було?» – спитав двоцвіт. Бетано оглянулася і закричала. Над обрям сходила та сама нова зірка. Поки власне сонячне світило диска поспішало сховатись подалі за горизонт, велика роздута куля зірки неквапливо повзла по небу до гори, аж доки не нависла над краєм світу, зупинившись на кілька градусів вище. Бетан та Двоцвіт відтягнули Ринцвінда до якихось дверей, подалі від небезпеки. Не звернувши на них уваги, юрба понеслася далі, нажахана, мов, лемінги. «На зірці з'явилися плями», – підмітив двоцвіт. «Ні», – заперечив Ринсвінт, – «це тіла. Тіла, що рухаються довкола зірки. Так само, як сонце рухається довкола диска. Але вони дуже близько від неї, тому...» – Тому що… – Він замовк. – Ще трішки я здогадався б. – Про що здогадався б? – Я мушу позбутися цього заклинання. – То де ж та твоя академія? – нетерпляче сказала Бетан. – О, там, – відповів Рейнсвінг, махнувши рукою у напрямку вулиці. Вона, напевне, шаленно популярна. Туди всі прямують. «Цікаво, чого б це?» – сказав двоцвіт. «Не думаю, що це для того, – сказав Ринсвінт, – щоб записатись у вечірню школу». Тим часом невидна академія була під облогою, в усякому разі тієї частини, що випинались у звичайні буденні виміри. Юрби людей під її брамою зазвичай висували одну з двох вимог. Вони вимагали, щоб А. Чарівники припинили бити байдики і таки позбулися тієї зірки. Або, і це була та вимога, що її підтримували шанувальники зірки, щоб Б. Вони відмовились від магії в цілому і вчинили самогубство в зазначеному порядку звільнивши таким чином диск від прокляття чарів та відвернувши страшну загрозу з неба. Чарівники по інший бік стін не мали жодного уявлення, як виконати першу вимогу, і навіть не збиралися слідувати другій. Багато хто з них проголосував за третій варіант, який переважно полягав у тому, щоб на вшпиньках вислиднути крізь потаємні бокові двері і чкурнути тишком-нишком так далеко звідти і так швидко, як лише вдасться. Вся магія, яка ще діяла в академії, була спрямована на те, щоб забезпечити захист великої брами. Чарівники переконали, що пара стулок, які замикали з чарами, була зовсім непоганим і дуже ефектним архітектурним рішенням. Та будівельники могли би подумати про те, щоб встановити про всяк випадок якийсь певний аварійний пристрій на кшталт, наприклад, пари звичайних, нічим не примітних масивних залізних засобів. На Майдані перед брамою розпалили декілька великих вогнищ, теж заради сценічного ефекту, бо жар від зірки був убивчим. «Але зірки все ще видно на небі», – озвався двоцвіт. «Інші зірки, тобто маленькі, у нічному небі». Ринсвінт наче не чув його. Він дивився на браму. Ватага фанатиків, поєднавши сили з ополченням, намагалася зняти стулки з петель. «Безнадійно», – зітхнула Бетан, – «всередину нам ні за що не пробратися. Ти куди?» «Прогулятися», – відповів Ринсвінт. Він рішучим кроком попростував бічним провулком уперед. Тут були один чи двоє заколотників-фрілансерів, які в основному зосередилися на пограбуванні крамниці. Ринсвінт не відволікався на них, а продовжував рухатись вздовж стіни до того місця, де вона повернула до темного провулочку, в якому стояв той самий звичний сморід, що й в усіх провулках у будь-якому куточку світу. Тоді він почав дуже уважно придивлятися до кам'яної кладки. Стіна була двадцять футів за вишки, з підступними металевими шпичаками на горі. – Мені потрібен ніж, – сказав він. – Ним ти збираєшся прокласти собі шлях? – хмикнула Бетан. – Знайдіть мені ножа і все, – відрубав Ринсвінт. Він почав простукувати каміння. Двоцвіт і Бетан переглянулися і знизали плечима. Через пару хвилин вони повернулися з купою ножів. Двоцвіту вдалося роздобути навіть меч. – Ми тільки взяли собі кілька сувенірів на пам'ять, – сказала Бетан. – Та ми залишили їм гроші, – додав Двоцвіт. Тобто ми б обов'язково залишили їх, якби вони в нас були. Тож він наполіг на тому, щоб написати розписку, мовила Бетан, кривлячись. Двоцвіт випростався у повен зріст, хоч це й не справило очікуваного враження. Не бачу причини, почав він сухим тоном. Гаразд, гаразд. Похмуро сказала Бетан, сідаючи на долівку. Знаю, що не бачиш. Ринсвінде усі крамниці розгромлені і залишені на призволяще. На протилежному боці вулиці якась велика ватага людей прибирала до рук лютні та арфи. Уяви лишень. Ага, буркнув Ринсвінд, вибравши ніж і задумливо проводячи пальцем по лезу. Мародери, напевне. Він встромив ніжу стіну, крутнув ним, і відступив назад, дивлячись, як звідти випав великий камінь. Він глянув у гору, нечутно порахував і видобув ще один камінь. – Як це тобі вдалося? – запитав двоцвіт. – Підсади мене. Зможеш? – сказав Ринсвінт. Через якусь хвилю його ноги втиснулися у щелини, які він видовбав ножем у стіні. Він вперто просувався вперед і вже був на півдорозі доверху. Її століттями ніхто не чіпав, долинув згори його голос. Цементувальний розчин між деякими каменями давно розкрешився. Ось вам і потаємний вхід, розумієте? Пильнуйте внизу. Ще один камінь розколовся на дрібні кавалки. «Студенти з давніх давен так робили», – сказав Ринсвінт. «Зручний спосіб виходити в місто і повертатися непоміченим після того, як гасили світло». «Ох», – сказав Двоцвіт, – «усе ясно. Через стіну й ген туди до таверн» котрі ваблять своїм світлом, щоб пити і співати, і читати поезію. Так? «Приблизно так. За винятком пісень та поезії», – відгукнувся Ринсвінт. «Кілька цих шпичаків повинні вийматися», – почувся Дзенькіт. «З цього боку донизу недалеко падати». Долинув його голос через пару секунд. Ну, перелазьте, якщо не передумали. І ось таким чином Ринсвін, Двоцвіт та Бетан проникли у невидну академію. Тим часом в іншій частині кампуса. Восьмеро чарівників ставили свої ключі в замкові щелини і, обмінявшись багатьма занепокоєними поглядами, повернули їх. Почулося найгучне коротке клацання, і замок плавно розчахнувся. Октава скинула ланцюги. Слабке октаринове світло вигравало на її палітурці. Траймон нахилився вперед, узяв її, і ніхто при цьому не видав ані пари з вуст. Його рука почала терпнути. Він повернувся до дверей. «А тепер до великої зали, браття!» – сказав він. «Пропустіть нам мене вперед!» І знову ніхто не заперечив. Він пройшов до дверей з книгою під пахвою. Вона була відчутно гарячою і здавалася колючою на дотик. З кожним своїм кроком він очікував вигуків, протестів, та нічого цього не було. Він ледве-ледве стримувався, щоб не розсміятись. Це виявилося навіть легше, ніж він міг би собі уявити. Решта чарівників прийшли клаустрофобним підземеллям ще тільки половину зворотного шляху, коли він вже виходив крізь двері. Можливо, вони й помітили щось у тому, як він тримає плечі, та було надто пізно. Він вже переступив через поріг, взявся рукою за клямку, зачинив двері, повернув у замку ключ і самовдоволено посміхнувся, тією своєю посмішкою. Легкою ходою він попростував підземними коридорами назад, не звертаючи уваги на гнівливий лемен чарівників, які щойно з'ясували, що абсолютно неможливо чарувати в кімнаті, котра за задумом її творця була непроникною для магії. Октава пручалася. Проте Траймон міцно її тримав. Тепер він вже біг, намагаючись не зважати на жахливі відчуття під рукою, коли книга змінювала свою форму на волохаті й голчасті сутності. Його рука заніміла. Невиразне цукотіння, яке він чув весь цей час, стало гучнішим, і до нього додалися інші звуки – Пожадливі, заманливі звуки, звуки голосів, що належали несосвітеним сутностям, котрих, як виявилось, було зовсім нескладно уявити. Поки він пробігав великою залою і далі, догори, головними сходами, тіні почали рухатись та перегруповуватись, змикаючись довкола нього у кільце. До того ж, у нього з'явилось відчуття що його щось переслідує, проворне й на непристойно швидких ніжках. Стіни вкрились льодом, двері, коли він їх минав, кидались на нього, сходи під ногами починали здаватися йому довжелезними язиками. Однак Траймон недаремно провів так багато часу, тій секції академії, що була чудернацьким відповідником спортивного залу, розвиваючи силу думки. «Не довіряй відчуттям», – нагадав він собі, – «бо їх легко обманути. Сходи ніде не поділися, вони мають бути десь тут. Забажай, щоб вони з'явилися. Уявляй, що вони тут, доки дряпаєшся нагору. І краще тобі не баритися, хлопче, бо все оце – не одна лише уява. Великий Атуїн став значно повільнішим. Плавцями розміром з континенти небесна черепаха опиралася силі тяжіння зірки і вичікувала. Чекати залишилось недовго. Ринсвінд прошмигнув у велику залу. Там горіло кілька смолоскипів і здавалося, що її приготували до якоїсь магічної практики. Проте церемоніальні свічки були перекинуті, хитромудрі октограми, накреслені крейдою на підлозі, стерті, наче хтось тут витанцював, а повітря було просякнуте запахом, що був вельми огидний навіть за широкими стандартами анкморпорка. В ньому ледь відчувався запах сірки, та це було лише доповненням до чогось значно гіршого, і смерділо воно ніби піднялося з дна ставка, що застоявся. Здаля почувся якийсь тріск, а за ним гучний лемент. «Здається, браму повалили», – сказав Ринсвінт. «Швидше ходімо звідси», – сказала Бетан. «До підземелля он туди», – сказав Рінсвінд, рушаючи крізь арку у вказаному напрямку. «Туди це вниз? Ага. Чи ти, може, хочеш залишитись тут?» Він вийняв смолоскип із підпори на стіні і рушив сходами вниз. Через кілька сходових просвітів замість дерев'яних панелей на стінах скрізь був лише голий камінь. З усі біч траплялися двері підперті чимось, щоб бува не зачинились. «Я почув якийсь звук», – сказав двоцвіт. Ренсвін прислухався. Далеко внизу, здавалося, таке справді щось відбувалося. Втім той шумний навіював страх. Він звучав так, ніби купка людей гамселять у двері, вигукуючи: Ей, це ж не ті потвори з підземних вимірів, про які ти нам говорив, правда? схвильовано спитала Бетан. Ні, вони скригочуть не так. – відказав Ринсвінт. – Ходімо вже. Вони поспішили коридорами, які звідусіль сочилися вологою, орієнтуючись на потік прокльонів та приступи кашлю, що дивним чином трохи підбадьорювали. Все, що могло так сопіти, – вирішили троє слухачів, – напевне, не становило небезпеки. Врешті вони дісталися дверей, встановлених у ніші. На вигляд, вони здавалися достатньо міцними, щоб одтримати натиск цунамі. На дверях було невеличке віконце з решіткою. Агов. крикнув Ринсвінд. Це не було найрозумнішим, що можна сказати в такій ситуації, та нічого іншого йому не спало на думку. Несподівано стало дуже тихо. А тоді з іншого боку дверей почувся голос, що дуже повільно проказав: «Хто там? Ринсвін упізнав той голос. Багато років тому він не раз висмикував його з замріяного стану у стан переляку на післяобідніх заняттях. Це був Лум'єр Пантер, який колись особисто то вкмачував у Ринсвіндову голову основи ворожіння на скляній кулі та викликання духів. Він пам'ятав ті очі, як буравчики на поросячому обличчі, і той голос, що казав. А тепер пан Ринсвінд вийде сюди і намалює потрібний символ на дошці – і шлях завдовжки мільйон миль повзпринишклий в очікуванні клас, коли він відчайдушно намагався пригадати, про що бубнів той самий голос якихось п'ять хвилин тому. Навіть зараз у нього пересохло горло від страху і несподіваного відчуття провини. Підземні виміри були тут ні до чого. «О, пане, це я, пане!» «Ринсвінт, пане!» – пропищав він. Піймавши здивований погляд двоцвіта та бетан, він закашлявся. «Так», – додав він якомога впевненіше. «Ось хто тут! Ринсвінт! А тож По той бік дверей почулося якесь перешіптування. «Ринсвінт? Який ще дзвін?» «Я пам'ятаю одного хлопчиська, який геть ні на що...» «Пам'ятаєте? Заклинання!» «Ринсвінт!» Залягла мовчанка. Тоді один з тих голосів сказав. «Підозрюю ключа в замку немає!» «Ні!» – відповів Ринсвінт. «Що він сказав?» «Він сказав ні!» «Це так схоже на хлопчиська!» М -м «Хто там всередині?» – спитав Ринсвінд. «Магістри магії!» – бундючно відказав голос. «А що ви там робите?» Знову настала тиша, тоді почулося, як голоси збентежено перешиптуються між собою. «Нас замкнули всередині!» неохоче визнав голос. «Що, разом з октавою?» «Перешіптування, перешіптування». «Октави, фактично, тут е, фактично немає!» – поволі сказав голос. «О, але ви там!» – сказав він дуже чемним тоном тим часом шкірячи зуби, наче некрофіл у морзі. Схожа на те. «Може вам чогось принести?» – стурбовано запитав Двоцвіт. «Ви б краще подумали, як витягнути нас звідси». «Може спробувати відімкнути замок відмичкою?» – подала ідею Бетан. «Марна справа», – сказав Ринсвінт. Гарантована крадія не проникна модель. Думаю, Коен би з ним упорався, мовила Бетан з гордістю, якби зараз був тут. Скриня розтрощила б двері за три секунди, підтримав її двоцвіт. Ну ось і все в такому разі, мовила Бетан. Ходімо звідси на свіже повітря або хоча б на менш затхле. Вона повернулась, готова рушати. Стривай, стривай, сказав Рінсвін. Іншого від вас годі і сподіватись. Старий Рінсвін, звісно, нічого не придумає, так? А вже ж ні, він просто доважок, а як же? Відштовхніть його, щоб не плутався під ногами. Не покладайтесь на нього, він же Гаразд, сказала Бетан, – «ми готові тебе почути, коли так». «Порожнє місце, невдаха, просто один такий собі...» «Що? Як ти збираєшся відчинити ці двері?» – сказала Бетан. Ринсвін подивився на неї, наче бачив вперше. Тоді поглянув на двері. Вони справді були дуже добротні» а в тому, який вигляд мав замок, було щось іронічно зверхнє. Але він же зумів проникнути всередину колись давно. Студент Ринсвінт штовхнув ці двері, і вони відчинилися, а відразу потому заклинання вскочило у його розум і зруйнувало його життя. «Слухай!» сказав голос через решітку вельми люб'язним тоном. «Ти просто піди і приведи нам сюди когось з чарівників. Будь добрий!» Ринсвінт глибоко вдихнув. «Відступіться від дверей!» – проскриготів він. «Що?» «Сховайтесь за чимось!» Гаркнув він, і цього разу його голос прозвучав досить твердо. Ви теж звернувся він до Бетанта Двоцвіта. Але ти ж не можеш? Я не жартую. Він не жартує, підтвердив Двоцвіт. Ота маленька жилка на його чолі, знаєте, коли вона отак пульсує, то помовч. Ринсвінт невпевнено підняв догори одну руку і скерував її на двері. Стало дуже-дуже тихо. «О, Боже, подумав він. «Що ж зараз буде?» У сутінках його підсвідомості заклинання спокійно засувалося. Ринсвінт спробував, так би мовити, налаштуватися на вібрації металевого замка. Якби лише він міг, зміг посіяти чвари між атомами металу, щоб вони розлетілись в різнобіч, нічого не виходило. Він судомно ковтнув і перевів увагу на дерево, з якого були зроблені двері. Воно було старе й майже скам'яніле, тож не горіло б, напевне, навіть якби його вимочили в оліїв, кинули у піч. Хай там як він спробував пояснити прадавнім молекулам, що їм треба пострибати вверх-вниз, щоб зігрітися. У напружений тиші, що панувала у нього в розумі, він впився з попиляючим поглядом у заклинання, що мало дуже жалюгідний вигляд. Він почав міскувати над простором довкола самих дверей. Як би його можна було викривити в таку конфігурацію, щоб двері існували у цілковито іншому вимірі? Двері продовжували існувати тут з нахабно непохитним виглядом. Вкриваючись потом, а в думках починаючи своє нескінченне дефіле перед класом, що глузував, він звідчим знову повернувся до замка. Той, очевидно, складається з маленьких частинок металу, не дуже важких. Через решітку долинули ледь чутні звуки. То чарівники врешті оговталися і скрушно хитали головами. Хтось прошепотів, а я тобі казав. Почувся тихенький скриготливий звук, Потім щось клацнуло. Ринсвіндове обличчя перетворилося на застиглу маску. З його підборіддя струменів піт. Знову почулося клацання і скрип заржавілих штифтів. Траймон незадовго до того змастив замок олією, та її поглинула і ржа, та довговічний пил. Тож єдиний спосіб, яким чарівник може пересунути щонебудь за допомогою магії, якщо не має змоги залучити певну зовнішню силу, це скористатися важелем власного розуму. Ринсвін щосили намагався запобігти тому, щоб його мізки повилазили через вуха. Замок загримів, Металеві стрижні, втоплені у жолобки, трохи піддалися і штовхнули важелі. Важелі клацнули і зрушилися у пазах. Пролунав довгий натужний скреїд, від чого ринсвінт впав на коліна. Двері на страждальних завісах розчахнулися. Чарівники обережно вислизнули в коридор. Двоцвіт Бетан допомогли Ринцвінду підвестися. Він стояв похитуючись, його обличчя посіріло. «Непогано», – сказав один з чарівників, роздивляючись замок. «Хіба що трохи повільно?» «Яка різниця?» – урвав його Джиглетберт. «Чи ви троє бачили кого-небудь по дорозі сюди?» «Ні», – сказав двоцвіт. «Де хто поцупив октаву?» Голова Ринсвінда різко смикнулась вгору. Його погляд набув осмисленого виразу. «Хто?» «Траймон!» Ринсвін ковкнув. «Високий такий!» – спитав він. «Русяве волосся, схожий трохи над хора. Ну раз ти сам про це згадав, «Він був у моєму класі», – продовжував Ринсвінт. «Завжди казали, що він далеко піде». «Він піде ще далі, якщо розгорне книгу», – сказав один з чарівників, який тримкими пальцями похапцем скручував собі цигарку. «Чому?» – не зрозумів Двоцвіт. «Що з ним станеться?» Чарівники перекинулись поглядами. Це прадавня таємниця, що передається від мага до мага. Ми не можемо розкрити її непосвяченим, сказав верт. Ну ж бо скажіть. занудив Двоцвіт. Ох, ну, нехай тепер це вже напевне не має значення. Один розум нездатний вмістити всі заклинання. Він розпадеться на частини і залишить діру. Справді? У голові чарівника? М -м Ні, у канві Всесвіту, відповів Верт. Він, ймовірно, думає, що сам зможе все контролювати, однак... Вони відчули той звук ще до того, як його вловили їхні вух. Він зародився у камінні, як слабка вібрація. Потім несподівано переріс у протяжний свист, що оминав барабанні перетинки, і врізався прямісінько в мозок. Він звучав, наче людський спів, чи монотонне бубоніння, чи вереск, але в ньому були глибші і жахливіші обертони. Чарівники зблідли. Тоді всі як один розвернулися і помчали сходами нагору. гору. З надвору біля будівлі зібралися юрби. Дехто тримав факели, інші завмерли з оберемками хмизу в руках. Всі вони не зводили очей з вежі мистецтв. Чарівники на силу протиснулись крізь натовп, не викликавши до себе жодного інтересу і повернулися, щоб поглянути вгору. Небо було заповнене місяцями. Кожен був тричі більшим за власний місяць диска, і кожен був захований від ока густими хмарами, окрім частини блідо-червоного серпа, на яку падало світло нової зірки. Та на передньому плані полагкотіли лютим вогнем вікна вежі мистецтв на верхньому ярусі якої відбувалося щось несамовите. Там можна було помітити, як миготіли невиразні силуети, та нічого заспокійливого в них не було. Той дивний звук змінився і став подібним до розбурханого синого гнізда, тільки значно гучнішим. Дехто з чародіїв опустився навколішки. – Він це зробив, – сказав Верт, хитаючи головою. Він відкрив прохід. «Ті істоти – демони?» – спитав Двоцвіт. «О, демони!» – відізвався Верт. «Демони – це ще півбіди, порівняно з тим, що намагається сюди проникнути звідти». «Гіршо за них годі уявити», – сказав пантер. «Я можу уявити досить паскудні речі», – сказав Ринсвінт. «Це ще гірше!» «Ех! І що ж ви пропонуєте робити з цим всім?» – сказав чіткий голос. Вони обернулися. Бетан пронизувала їх поглядом, склавши руки на грудях. «Перепрошую!» – сказав Верт. «Ви чарівники? Хіба ж ні?» – продовжила Бетан. «Ну то візьміться за це!» «Тобто візьміться за це!» – про всяк випадок перепитав Ринсвінт. «Знаєш ще когось, хто міг би це зробити?» Верт ступив уперед. «Панночко, гадаю, ви не зовсім розумієте. Підземні виміри вторгнуться і заполонять наш Всесвіт, так?» – сказала Бетан. «Ну так». «Нас всіх жируть потвори зі щупальцями замість облич, правда?» «Все буде зовсім не так приємно, але...» «І ви просто дозволите цьому статися?» «Послухай», – почав Ринсвінт, – «все скінчено, невже не розумієш? Неможливо вкласти заклинання назад у книгу? Неможливо повернути слова, що вже сказані? Неможливо...» Зате можна спробувати. Ринцвінд зітхнув і повернувся до двоцвіта. Його там не було. Очі Ринцвінда метнулися ясна річ до входу у вежу мистецтв. І саме вчасно, щоб помітити опецьку вету фігуру туриста з мечем, неміло затиснутим у руці, коли той шаснув середину. Ноги Ринцвінда прийняли власне рішення і з точки зору його голови цілковито хибне. Решта чарівників дивились йому вслід. «Ну!» – з притиском сказала Бетан. «Він вже пішов!» Чарівники намагалися не зустрітися поглядом один з одним. Врешті Верт сказав. «Можемо спробувати, гадаю. Воно начебто не поширюється». Але ж у нас і чарів, як таких, не залишилось, сказав один із чарівників. В тебе, може, є краща ідея? Один за одним, у церемоніальних мантіях, що виблискували у химерному світлі, чарівники повернулися і почовгали до вежі. Вежа всередині була порожня. Кам'яні сходи були вмуровані в стіну по спіралі. Двоцвіт вже встиг подолати кілька витків уверх, коли Ринсвінд його наздогнав. «Постривай!» – сказав чарівник якомога привітнішим тоном. «Ця робота для таких як коїн, а не для тебе. Тільки без образ». «І він би з нею впорався?» Ринсвінд поглянув вверх на актинічне світло, що падала згори крізь отвіру вежі на самому вершечку сходів. – Ні, – відверто сказав він. – Тоді я буду найгіршим за нього, чи не так? – сказав Двоцвіт, розмахуючи краденим мечем. Ринцвін пострибав сходинами слідом за ним, тримаючись якнайближче до стіни. – Ти не розумієш! – крикнув він. Там на верху немислимі страхіття. Ти завжди казав, що в мене немає уяви. Так, твоя правда, погодився Ринсвінт. Але двоцвіт сів на сходинку. Послухай, почав він, я чекав на щось подібне відтоді, як приїхав сюди. Ну, тобто це ж пригода, хіба ні? Сам один проти богів. Щось в такому дусі, так? Ринць він збирався відповісти, беззвучно плямкаючи губами кілька секунд, перш ніж на думку прийшли потрібні слова. Ти вмієш битися на мечах? спитав він понуро. Не знаю, ніколи не пробував. Ти божевільний. Двоцвіт дивився на нього, схиливши голову набік. Хто б казав? – врешті відповів він. – Я йду туди, тому що не можу інакше. – А ти чого? – він показав униз, де решта чарівників натужно дерлися сходами. – А вони чого? – Блакитне світло пронизало внутрішній простір вежі, мов, спис. Вдарив грім. Чарівники дісталися до них, захлинаючись кашлем і хапаючи ротами повітря. Ну і який план? спитав Рінсвінд. Плану немає, відказав Верт. Гаразд, чудово, сказав Рінсвінд. Тоді продовжуйте без мене, а я пішов. Ти підеш з нами, сказав Пантер. Але ж я навіть не справжній мах. Ви мене витурили, пам'ятаєте? «Я і справді не пригадую менш здібного студента», – мовив старий чарівник. «Але ти зараз тут, і це єдина потрібна тобі кваліфікація. Ходімо». Світло спалахнуло і одразу ж згасло. Жахливі звуки вмерли, наче кимось придушені. Вежу наповнила тиша. З усіх можливих – саме ота. Важка гнітюча тиша. «Все припинилося», – сказав двоцвіт. Щось вирухнулося високо вгорі на тлі червоного кружальця неба. Воно падало повільно, перекидаючись через себе і з'їжджаючи з боку на бік. Потім воно приземлилося на сходах на один виток вище від них. Ринсвін першим кинувся до нього. Це була октава, але вона лежала на кам'яній долівці м'яка й позбавлена життя, як будь-яка інша книжка, сторінки якої шурхотіли на легенькому вітрі, що продував вежу. Двоцвіт пихтячи, підбіг слідом за ринсвіндом кинув оком на книгу. «Вони порожні?» – прошепотів він. – «Кожна сторінка». Абсолютно чиста. Значить, він це зробив, сказав Верт. Він прочитав заклинання, що в ній були. Успішно треба визнати. Я б ніколи не повірив. Ото й весь шум, що ми чули, в голосі Ринцвінда прозвучав сумнів, і спалах світла, отій тіні. Мені це не здається надто успішним. «Ет, будь-яка блискуче виконана магічна робота неминуче привертає увагу певних сутностей з інших вимірів», сказав пантер поблажливо. «Це справляє враження наглядачів, та й тільки». «Там наверху, здається, були страховиська», озвався двоцвіт, просуваючись ближче до ринсвінда. «Страховиська?» «Покажіть мені їх!» – сказав Верт. Інстинктивно вони поглянули до гори. Не було чути жодних звуків. В освітленому колі нічого не рухалося. «Думаю, нам слід піднятися і е, привітати його!» – сказав Верт. «Привітати?» – вибухнув обуренням Ринсвін. «Він викрав октаву! Він вас замкнув!» Чарівники багатозначно перезирнулися. «Ну що тобі сказати?» – мовив один з чарівників. «Коли опануєш наше ремесло, хлопче, знатимеш, що деколи все, що важить – це успіх». «Досягнення цілі – ось що має значення», – підвів риску верт. «І неважливо, яким чином. Вони пішли по спіралі нагору він присів на кам'яну приступку, втупивши похмурий погляд у пітьму. Він відчув, як на його плече лягла рука. Це був двоцвіт, який тримав октаву. «Ну, хіба ж так поводяться з книгами?» – сказав він. «Глянь, він повністю погнув корінець. Люди завжди такі недбалі, вони уявлення не мають, як слід поводитись з книжками». «Так», – неуважно мовив Ринсвінт. «Не переживай», – додав Двоцвіт. «Я не переживаю, я просто сердитий», – огризнувся Ринсвінт. «Дай мені цю кляту штуку». Він вихопив в нього книгу і з люттю розгорнув її. Він понижпорав у закамарках свого розуму, шукаючи принишкле заклинання. «Ну о що!» – гаркнув він. – Розваги закінчено. Моє життя зруйновано. А тепер марш туди, де тобі місце. – Але ж я тільки… – запротестував двоцвіт. – Заклинання! Я мав на увазі заклинання! – вигукнув Ринцвінт. – Повертайся, но ну, на свою сторінку! Він витріщився на прадавній пергамент, аж доки у нього очі не з'їхались на переністі. «У такому разі я тебе промовлю!» – крикнув він, і голос його луною прокотився по вежі. «Можеш приєднатися до решти, раз ти так цього хочеш!» Він тицьнув книгу в руки двоцвіту і подибав геть до сходами. Чарівники вже дісталися наверх і щезли з поля зору. Ринсвін піднімався слідом за ними. «Отже, я хлопчак, так?» – бурмотів він. «Коли я опаную своє ремесло, ге? А я всього лиш розгулював по білому світу з одним із великих заклинань у своїй голові і повністю не здурів, ге?» Він розглянув останнє питання з усіх боків. «Так, ти зумів. Запевнив він себе, ти не почав розмовляти з деревами, навіть коли вони починали балачку з тобою. Його голова вигулькнула на розпечене повітря на верху вежі. Він очікував побачити обсмалене полум'ям каміння, яке хрест навхрест поборознили сліди кіхтів, а може, дещо ще гірше. Натомість він побачив сімох найстарших чарівників які згуртувались довкола Траймона, начебто цілком неушкодженого. Він повернувся і привітно всміхнувся Ринсвінду. «О, Ринсвінде, підходь ближче і приєднуйся!» «Ну, і все», – подумав Ринсвінд. «Уся ця драма не варта була й виєденого яйця. Хто знає, може, я і справді народився не для того, щоб бути чарівником?» Він підвів голову і поглянув трайманові у вічі. Можливо, це те заклинання, що прожило довгі роки у Ринсвіндовій голові вплинуло на його зір. А може, час, що він провів у товаристві двоцвіта, який бачив речі винятково такими, якими вони мали б бути, навчили його сприймати речі такими, як вони є. Однак беззаперечним залишався факт. Найважче, що ринсвінду доводилось робити у житті, це дивитись у вічі Траймону, переборюючи нудоту або ж нестримне бажання дриминути зі страху. Інші, здавалося, нічого не помітили. І ще, стояли вони надто вже нерухомо. Трайман спробував умістити сім заклинань у своєму розумі і той тріснув по швах. А підземельні виміри знайшли для себе шпарину. Наївно було припустити, що потвори прийдуть рівними рядами з якоїсь тріщини у небі, махаючи мандибулами та мацаками. Це був застарілий спосіб, до того ж надто ризикований. Навіть безіменні страхіття навчилися рухатись в ногу з часом. Все, що їм насправді було потрібне, – це чиясь голова. В очах Траймона зяяла порожнеча. Здогад пронизав ринцвіндовий розум, мов ніж із криги. Підземельні виміри були б забавою порівняно з тим, що потвори могли заподіяти в порядкованому світу. Люди прагнули порядку, і вони його отримають. Порядок щільно прикручених гайок. Непорушний закон прямих ліній та чисел. Вони ще благатимуть про тортури. Траймон дивився на нього. Щось дивилось на нього. А решта, як і раніше, нічого не помічали. Чи міг би і він сам це пояснити? Траймон був на вигляд таким, як, звичайно, за винятком очей і легкого полиску шкіри. Ренсвін дивився на нього у відповідь і розумів, що існували речі значно гірші за зло. Всі демони пекла мордуватимуть власне твою душу, та це саме тому, що вони цінували душі понад усе. Зло завжди шукатиме спосіб захопити всесвіт, та воно принаймні вважає його вартим своїх зусиль. А от сірий світ за тими пустими очима топтатиме і нищитиме, не маючи навіть тої дрібки поваги до своїх жертв, щоб їх ненавидіти. Він їх навіть не помітить. Траймон простягнув руку. «Восьме заклинання», – сказав він, – «віддай його мені». Ринсвінд позадкував. «Це не послух, Ринсвінде, я твій керівник, зрештою. Мене фактично обрали верховним магом і головою усіх орденів». «Невже?» – хрипло промовив Ринсвінд. Він поглянув на інших чарівників. Вони стояли цілком непорушні, мов статуї. «О, так!» – доволено сказав Трайман. Майже без підказки, демократичним способом. Я віддаю перевагу традиції, сказав Рінсвінд, бо в твій спосіб навіть мертві можуть отримати право голосу. Ти віддаси мені заклинання добровільно, сказав Траймон. Чи мені показати тобі, що я інакше зроблю? І після того ти все одно його віддаси. Ти благатимеш навколішки, щоб я його від тебе прийняв. Якщо це десь і закінчиться, то саме тут, подумав Ринсвінт. Тобі доведеться забрати його в мене силоміць, сказав він. Я його тобі не віддам. Я пам'ятаю тебе, сказав Трайман. «Нікудишній студент, як мені пригадується, ти ніколи по-справжньому не вірив у магію. Весь час говорив, що має бути кращий спосіб керувати світом. Що ж, ти його побачиш? У мене є план. Ми можемо...» «Ніяких ми», – твердо сказав Ринсвінт. «Віддай мені заклинання. Спробуй забрати» казав Ринсвінд, відступаючи назад. «Не думаю, що тобі вдасться!» о, -о, -о! твіскочив убік, у бік, коли октаринове полум'я випорснуло з траймонових пальців і залишило на каменях калюжу розплавленого сланцю. Він відчував, як заклинання визирає з-за його розуму, відчував, що воно боїться». Чарівник потягнувся за ним через глухі лабіринти своєї свідомості. Воно, вкрай здивоване, відсахнулося, наче пес, що побачив скажену вівцю. Він не спинявся, розлючено гупаючи поміж зайвом Мотлуху та внутрішніх нетрів своєї підсвідомості, доки не знайшов його зіщулене за купою заборонених спогадів. Воно ошкірилося на нього, демонструючи німу непокору, та Ринсвінк не збирався таке терпіти на цей раз. «Так ось як!» – загорлав він. «Коли настав час себе проявити, ти береш і ховаєшся? Ти, бач, злякалося!» Заклинання мовило. «Це нісенітниця. Ти сам не віриш своїм словам. Я одне з восьми заклинань». Та Ринсвінт розгнівано метнувся до нього і закричав. «Може, правда якраз в тім, що я в це вірю, а тобі краще не забувати, в чиїй голові ти сидиш, гаразд? Тут я можу вірити у все, що завгодно!» Ринсвінт знову відскочив у бік, коли вже друга вогняна блискавка пронизала гарячу ніч. Траймон оскалив зуби і зробив руками ще один хитромудрий жест. Ринсвінда стиснуло, начали лещатами. Кожен дюйм його шкіри, здавалося, перетворився на ковадло. Він впав на коліна. — Є значно гірші речі, — усміхаючись, сказав Траймор. — Я можу зробити так, щоб твоя плоть горіла на кістках. Чи наповнити твоє тіло мурахами? В мене достатньо сил, щоб... А в мене, знаєш, є меч. Голос, що це промовив, бринів неприхованим призирством. Ринц він підвів голову. Крізь багряну пилину болю, що його оповив, він побачив двоцвіта, який стояв поруч із Трайманом, цілком неправильно тримаючи меч. Траймон риготнув і розслабив пальці. На якусь мить його увагу відвернули. Ринсвінт почувався лютим. Він був лютий на заклинання, на увесь світ, на суцільну несправедливість, на той факт, що останнім часом він був змушений перебуватися практично без сну, і також на те, що думки у його голові плуталися. Та найбільше він був лютий на Траймона, що стояв отут, хизуючи своїми чарами, чого ринць він завжди хотілося, та так і не вдалося досягти, і витрачав їх на нікчемні речі. Він стрибнув, мов молодий бичок, буцнувши Траймона головою в живіт, і звідчий міцно обхопив його руками. Вони покотились по кам'яній долівці, збивши двоцвіта з ніг. Траймон загарчав і встиг промовити перший склад якогось заклинання, коли лікоть Ринцвінда шаленою силою зацідив йому по шиї. В спалах спонтанних чарів присмалив Ринсвіндові волосся. Ринцвін бився так, як він це завжди робив без професійних навиків, етики чи тактики, за те з неабияким завзяттям. Уся стратегія полягала в тому, щоб не дати супротивнику часу отямитися і збагнути, що насправді Ринсвінт не був дуже вмілим чи дуже борцем, і вона частенько спрацьовувала. Цього разу вона теж не підвела. Бо Траймон занадто багато часу провів за читанням давніх манускриптів і занадто мало уваги приділяв фізичним вправам та вітамінам. Він завдав кілька ударів, чого Ринцвін, засліплений лютю навіть не помітив. Та Траймон застосовував лише руки, а Ринцвін пустив у хід також коліна, ноги і зуби. Власне кажучи, Скидались на те, що він начебто перемагав. Це відкриття його дуже здивувало. Та ще більше він здивувався, коли вперше з колінами Траймономі в груди та без угаву молотячи його по голові, помітив, що обличчя супротивника якось перемінилося. Його шкіра раптом задрижала і стала розповзатись на очах. Як це буває, коли дивишся на щось оповите полудневою мглою? І Траймон заговорив. Допоможи мені. На мить його очі звернулися до Ринцвінда зі страхом, болим і благанням. А тоді це вже взагалі були й не очі, а фасеткові баньки на голові, яку й головою назвати можна було хіба що через силу. Навколо ринцвінда розгорнулися мацаки і зазубрилені кінцівки, як пили. Величезні пазурі врізались в херляву плоть ринцвінда і почали зривати її з кісток. Двоцвіт, вежа і багряне небо все щезло. Час повільнив свій плин, а тоді спинився. Ринсвін, що було сили, уп'явся зубами в щупальце, яке намагалося відірвати йому обличчя, Коли воно в агонії відсмикнулося, він викинув вперед руку і відчув, як вона пробила щось гаряче і драглисте.